Ну, можливо, його треба заохочувати займатися наукою, подумала Софія, аби у нього був стимул повернутися в місто. Так, любий, я вірю, що з цього може бути наукове відкриття, гарячково почала вона. Але Роберт її вже не слухав. Він уперся поглядом в екран комп'ютера – з базою даних, і нервово щось там шукав. Софія зрозуміла, що це надовго. Тому затопили пічку і вмостилася біля неї на диванчику, укрившись пледом. Прокинулася вона зранку на тому самому місці і здивована побачила, що Роберт уже розпочав приймати пацієнтів. Це була Мегі з дитям. Її привіз човном батько, а сам пішов до когось щось ремонтувати. Роберт із Мегі якраз стояли над хлопчиком і уважно розглядали його. Ну, «Мені ти можеш признатися?» тихенько вмовляв її Роберт. «Я нікому не скажу». «Докторе, я не брешу!» ображено відповіла Мегі але хлопчисько зовсім не подібний до Бренданових дітей, доводив їй Роберт. «Ну, ну що я можу зробити?» розпачливо сказала Мегі. «А ти мала інтимні стосунки з кимось іншим?» «Так, зі своїм хлопцем. Але я знаю точно, що завагітніла від Брендана. Ну, жінка завжди знає». Я народила дитину рівно через 40 тижнів після зустрічі з Бренданом. День у день. На ну, які ще можуть бути сумніви? Мегі, не переживай. Ніщо не вийде з цієї кімнати. Мій інтерес суто науковий. Не бійся мене. Розумієш, якщо я внесу в картотеку якусь помилку, неправдиві дані – то це, як вірус у комп'ютері, може з'їсти все, що довгими роками створював доктор О'Браєн. Мегі, твій гінеколог не мав сумнівів щодо термінів? Ні, не мав. Я йому взагалі нічого не казала. Він як визначив термін «п'ять тижнів», так від того все і пішло. Гаразд, Мегі. «Давай зважимо хлопчика». Вони почали займатися обмірами. Тим часом Софія встала і поставила чайник. «Кому каву? Кому чай?» – спитала вона. «Мені чай!» – в один голос сказали Мегі Роберт. Софія розгорнула клуночок, який за старим звичаєм йому чора вночі передала родина померлого Джона Невічного. Там були домашні пиріг з м'ясом і пиріг з ягідною начинкою. Ням-ням. Подумала Софія, нарізаючи великі скипки. Вона вийняла з холодильника молоко і баночку місцевого варення, також подарунок від клієнтів і накрила на стіл. Роберт визирнув за двері, чи нема більше хворих. Більше нікого не було і вони сіли снідати. Сніданок усім смакував. Їли мовчки. Софія тихцем розглядала меги. Біляве – рожевощуки дівчисько, як і всі нащадки ірландських першопоселенців острова. Вона мала вигляд тінейджера, але погляд і голос видавали її дорослість. Я помітила, порушила мовчанку Софія, що на цьому острові навіть свинина пахне рибою. Ми свиней рибою годуємо, флегматично пояснила Мегі. Софія перестала жувати, неначе принюхуючись до того, що розжувала. Мегі зиркнула на неї і розсміялася по-дитячому. Та не бійтеся! «В м'ясі риб'ячих кісток нема!» Софія теж розсміялася. «Ми тепер переважно годуємо свиней комбікормом, але тут живуть в основному рибалки. У них купують саму тріску, а дріб'язок куди дівати? Ну не викидати ж, тому згодовують свиням». «А як ти хлопчика назвеш?» – спитала Софія. «Джону? Як же ще?» – відповіла Мегі. «Розумієш?» – пояснив Роберт Софії. «Бренденові діти народжуються і помирають тут системно. Якщо хтось народжується, інший помирає». Так сталося і на цей раз. Мегі народила, а Джон невічний приставився. «Брітні!» «Донька Білла Різника, теж на підході!» – з повним ротом сказала Мегі. І так само спокійно додала.